Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba volumul 2, pagina 90 Scrierea chineză este singura scriere ideografică folosită și azi, deci după patru milenii, de un miliard și 200 de milioane de oameni. Este o scriere care, pe de altă parte, s-a dovedit aptă de a exprima cele mai subtile nuanțe ale gândirii și sentimentului, de a crea opere filozofice de o rară originalitate și profunzime, precum și una din cele mai rafinate literaturi ale lumii antice și medievale. Această literatură începe cu cele cinci opere fundamentale presupuse a fi fost compilate de compții, antologând scrieri, suma înțelepciunii celor vechi transmise pe cale orală din generație în generație. Carta documentelor adună fragmente, unele anterioare anului 1000 înaintea erei noastre, în care faptele narate aparține în mare parte legendei, dar care au exercitat o mare influență asupra dezvoltării instituționale a Chinei, de pildă prin formulare a principiului mandatului ceresc de ținut de rege. Carta primăverii și a toamnei, redactată într-adevăr de concții, este o cronică a evenimentelor petrecute în secolele 8, 5 înaintea erei noastre, Aici se află formulat și principiul corespondenței continue care există între viața cerască și cea pământească. Cartea schimbărilor este un manual de divinație în care semnele sunt interpretate în raport cu schimbările din cadrul perfect ordonat al naturii, conform unui simbolism dezvoltat mai târziu de daoism cartea ritualurilor, cuprinde texte compuse de discipolii lui conții, nu liturgice, de de cult cum indică titlul, ci norme de comportare a oamenilor la toate nivelurile sociale. În fine, Cartea cântecelor, și Jing, opera fundamentală și primul monument al literaturii chineze, Jing se scrie Shijing. Cartea cântecelor, impropriu numită uneori Aodelor, este o antologie de 311 poezii în recentele și cele mai autorizate ediții chineze selectate de conci dintr-o cantitate de peste 3000, cunoscute în epoca sa. Temele acestora sunt foarte diverse, cântece pentru sacrificii sau diferite ceremonii agrare, poeme descriptive, episoade de viață rurală, bucăți satirice, nupțiale, idile, cântece de dragoste, de dor, de muncă, de război, etc. China n-a creat mari poeme epice. În lipsa acestora, ansamblul bucăților din Carta cântecelor reconstituie cadrul complex al vieții țăranilor, în special supusă mereu calamităților naturale, dezastrelor războiului, corupției și rapacității stăpânilor și slujbașilor lor. Citez. Cum trăiesc în libertate câștele sălbatice, odihnindu-se în arbori stufoși ai fluviului Yu, dar noi, țăranii, niciodată odihnindu-ne veșnic lucrând pentru stăpân, nu ne putem nici măcar semăna meiul sau cultiva orezul, închei citatul. Prin varietatea temelor și intensitatea sentimentului, prin de desăvârșită a tonului și plasticitatea imaginilor, prin spontaneitatea notației detaliilor de viață zilnică și prospețina permanentului sentiment al naturii, Carta Cântecelor reconstituie imaginea cea mai fidelă a vieții și mentalității poporului chinez. Totodată, constituind tradiția cea mai depreț și mai autentică, a exercitat o influență profundă și continuă asupra poeziei chineze de mai târziu. Primul mare poet chinez cunoscut, Ku Yuan, 343-280 înaintea erei noastre, a participat activ la viața politică. A căzut în disgrație și exilat s-a sinucis. Ku Yuan se scrie Q-U-Y-A-N. În ansamblul poem Tainele a poetizat tradiții, mituri și legende. Nagosta de țară și de surgiunului și-au găsit o patetică expresie în ode, elegi și în cele 370 de versuri ale operei sale capitale, Li Sao, tristețea străinării, sentimentele desfășurându-se pe fundalul narațiunii unei călătorii alegorice. Accentele de disperare sunt asociate cu amintirea patriotului exilat înaintea sa tot pe nedrept, Peng Hien, care și-a căutat și el moartea în valuri. Citez Ah, nu-i nimeni în țara mea să mă înțeleagă. de ce să mă mai ducă atunci dorul spre ea? Ah, nu mai e niciun sfetnic să slujească cu grădință, de aceea arăt voi și eu drumul lui Peng Hien. Închei citatul. Libo și Dufu Libo, 701-762, era noastră sau Li Bai sau Li Tai Pe, a devenit poetul chinez cel mai popular în Europa. Li Bo se scrie l -I spațiu B-O, Li Bai se scrie l -I spațiu B-A-I sau Li Tai Pe se scrie L-I spațiu T-A-I liniuță P-E. Ceea ce în primul rând îi definește geniul este mobilitatea, varietatea temelor și stilului. Poezia sa, spiritual, joc de imaginație, uneori de inspirație bahică, stă alături de o poezie a tristeților nelămurite, într-o tonalitate de elegie intimistă. Tema iubirii, în poeme în care finețea notației se dizolvă în puritatea sentimentului, alături de tema frecventă a contemplației calme, vizătoare și voluptoase a naturii, ca în această plimbare tristă. Citez La cul nahu leagănă luna de toamnă, ce se odihnește în apelei verzui. Vâslitul lopeților, melatul burat, cântecul de dragoste, pe care nu ferii îl cântau lunii. Închei citatul. Dar când se oprește asupra realităților vremii, tonul devine aspru, rechizitorial și pesimist, iar în fața spectacolului războaielor, realismul notației lui Libo realizează viziuni de un dramatism halucinant. Citez. Pe întinsul pustiului, singurul seceriș, sunt o, mintele nălbite. În nebunia câmpului de bătălie, oamenii se luptă și mor părăsiți. Caii, rămași fără călăreți, înăchează turbat. Larma surzitoare se înalță până la cer. Corbii și vulturii smulc măruntaiele hoiturilor. Le poartă în zbor greu pe arbori morți, lăsându-le apoi să spânzure pe crengi, Închei citatul. Pentru chinezi, cel mai mare poeta al lor din toate timpurile este Du Fu, 712-770. Dufu se scrie D-U, spațiu F-U. Într-adevăr, Dufu este superior contemporanilor săi prin vibranta a sentimentului pe care i-a dat-o suferința și mizeria, ceea ce pătrunde chiar și în scurtele poeme cu intenții inițiale de pastel. Citesc. Chiar și florile par a vărsa lacrimi, îndurerate de vitregia acestor vremi, iar păsările în întristate, auzind suspinele oamenilor când se de cei care le sunt dragi. Închei citatul. Geniu mai puțin spontan decât Libo, Dufu, îi este mult superior. Obișnuința vieții de mizerie l-a învățat să observe și să simtă suferința altora și multe din poemele sale sunt tablouri în care geme durerea oamenilor. Celebre sunt în acest sens poemele ciclului Satul Chiang, în care șororile războiului și rânduielile nedrepte îi ocazionează accente de revoltă și de durere. Citezi, Căci în vreme ce bucătăriile bogătașilor se de aburii bucatelor alese, afară, pe câmpul de luptă al vieții, osemintele omului serac se înălbesc Închei citatul. Începuturile prozei literare chineze se situează în perioada dinastiei Tang. Din această perioadă datează, paralel cu lucrări într-un stil ce imită modelele clasice, primele opere în limba vorbită curent. Cel din roman chinez, Peștera Zânelor, autor Jiang Tzu, 657-730, a devenit foarte popular în Coreea și Japonia. Jiang Tzu se scrie C-I-A-N-G, spațiu T-Z-U. Dar marile romane chineze, ce în literar disprețuit de aristocrație și de critica tradiționalistă, pentru că era scris în limba vorbită în viața de toate zilele, datează din epoca Ming, pe țărmul fluviului secolul 14. Narează întâmplări prin care trec răzvrătiții. Romanul celor trei regate, unul roman istoric din secolul al XV-lea, și romanul de moravuri, Floarea de prun din Vasul de Aur, secolul XVI. În perioada manciuriană, producția de romane, toate având o intrică complicată, este foarte abundentă și larg difuzată odată cu răspândirea imprimeriei. Celebre sunt Visul din pavilionul roșu, secolul XVIII, Romanul unei familii și romanul satiric din secolul XIX, soarta oblinzii și a florilor. Capodopera novelisticii gen floritor în această epocă, sunt novelele lui Pu Song Ling, secolul 17. Pu Song Ling se scrie Pu, Spațiu, Son Ng, liniuță Lui n g Teatrul chinezesc și are originea în ceremoniile religioase care erau însoțite de coruri și dansuri rituale. În secolele 13-14 îi se fixează regulile. O piesă avea patru acte. Rolurile erau un număr fix de 9. Personajele declamau în timp ce unul din ele cânta. Părțile cântate îndeplinit oarecum funcția pe care o avea la greci corul. În epoca ming, teatrul nu mai avea un caracter de joc popular, ci de divertisment pentru usul aristocrației. Jocul era mai rafinat, subiectele distinse, toate personajele alternau recitarea cu părți cântate. Din numeroasele piese rămase din această perioadă sunt de remarcat chitara, titlul referindu-se firește la un instrument cu coarde, tipic chinez, și pavilionul bujorilor, datând de la sfârșitul secolului 13. Nota 1. Pavilionul Bujorilor a fost prima piesă tradusă într-o limbă europeană, căreia i au urmat în secolul 19 numeroase altele. Închei nota. În timpul dinastiei manciudiene, 1644-1912, teatrul chinez continuă tradițiile din epoca anterioară, dar capătă un caracter net popular și mai realist. Drama Evantaiul cu flori de pierțic de pildă prezintă aspecte din viața de corupție a epocii. O caracteristică generală a teatrului chinez, actorul face us de un bogat repertoriu de gesturi care au un sens simbolic. Jocul lui este convențional și stilizat, alteori retoric excesiv. Aportul Chinei în domeniul civilizației și al culturii Deși înconjurată din toate părțile de bariere naturale, oceane, stepe, deșerturi, munți și jungle, China n-a fost totuși izolată de restul lumii, cum adeseori se afirmă. Drumurile comerciale deschise încă din Antichitate au legat-o cu India și Persia, cu Egiptul, Grecia, Bizanți, cu Roma și cu Europa Evului Mediu. Pe aceste drumuri comerciale au pătrus în China influențe în domenii diferite de cultură și civilizație, mai întâi din India, Iran și lumea islamică, iar de la începutul secolului al XVI-lea prin negusturii portughezi, spanioli și olandezi, și în special spre sfârșitul aceluiași secol prin misionarii iezuiți. Începând din secolul al XII-lea, înaintea erei noastre și până în jurul anului 1800, de deci timp de două milenii, China a dat lumii occidentale incomparabil mai mult decât a primit. Cercetările pe care le-a întreprins J.Nidem l-au dus la concluzia că procedeile de foraj ale chinezilor au inspirat forarea primului puț artezian din Europa, cel de lângă Lillars, 1126. Că primele sonde din sud-vestul Statelor Unite au fost forate folosindu-se metode într-un fel asemănătoare vechilor metode chinezăști. Că invenția roților cu zbaturi... Construite în mod curent în China în secolul 8, ar fi putut influența primele încercări ale europenilor în această direcție. Barcelona, 1543 că China trebuie să fie exercitat cu siguranță o influență asupra constructorilor primelor poduri cu arcuri segmentare din Europa, cum este Ponte Vecchio din Florența, 1354, că astronomia modernă utilizează nu coordonatele eliptice grecești, nici măsurătorile azimutale arabe, ci sistemul ecuatorial chinez, iar în ce privește invenția tiparului, savantul englez este categoric. Citez. Eu sunt convins că Gutenberg cunoștea tiparul chinez cu caractere mobile, măcar din auzite, închei citaturi. Creșterea viermilor de mătase, războiul de tesut acționat de apă și mașinăriile de filatură a mătasei au fost aduse în Europa din China. Obținerea porțelanului a fost impulsionată de modelul porțelanurilor chineze, pe care însă europenii n-au ajuns niciodată să le egaleze în calitate. Ruaba care în Bizanță apare abia în secolul VIII, harnașamentul cu tracțiune pectorală al cailor adus în Europa de popoarele slave și germanice, orologiul mecanic, construit în Europa prin anul 1300, deci cu mai bine de două secole după cel din Cai Feng. Dispozitivul de etanșare a compartimentelor de pe nave sunt toate de aceeași origine. Invenția hârtiei, 105 era noastră, va fi difuzată în lumea arabă, unde prima manufactură datează din anul 715, în Siria, în Egipt, unde va înlocui papirusul, în Maroc, apoi în Spania, unde prima manufactură este menționată în 1150, în sudul Franței, apoi în restul Europei. Nota 1. După Corea și Japonia, 610, prin arabi, manufactura hârtiei este difuzată la Bagdad, în 795, Cairo, 900, Fez, 1100, apoi în Spania și Sicilia, 1150, Hero în Franța, 1198, Fabriano, în Italia, 1279, Bolonia, 1293, etc. Mai târziu, manufactura hârtiei este atestată în Suedia pentru prima oară în 1532, la Orlat, Sibiu, 1534, Brașov, 1539, Moscova, 1576, și așa mai departe. Închei nota. Podurile arcuite, podurile suspendate cu lanțuri, în 1675 rușii aduc ingineri chinezi să le construiască poduri, Tehnologia perfecționată a fierului și a oțelului, pusola și cunoașterea principiilor de deviației magnetice, pulbera, umbrela pliantă, scaunul purtat închis, palanchinul, tehnica decorării textilelor cu desene tipărite, metoda standard de interconversiune a mișcării rotative și a mișcării rectilineare, sunt alte contribuții pe care chinezii le-au adus progresului tehnologic al europenilor. Nota 1 unele din acestea vor fi fost, probabil, invenții independente sau, cel puțin, transmiterea lor europenilor de către chinezi nu poate fi încă ferm dovedită. Incontestabil, însă, este prioritatea Chinei în toate invențiile enumerate mai sus, precum cunoscute sunt și căile de comunicație pe care ele puteau ajunge în Europa. Închei nota. Numărasele plante, arbori și flori, provin din China. Piersicul și portocalul, acesta din urmă adus de arabi în Europa în secolul XI. Caisul și lămâiul, ultimul tot de Arabia adus în secolul 13, Crisantema și camelia, Azalea și bujorul. Din China a fost adusă și sămânța de soia. Ceaiul, menționat ca băutură obișnuită în China, încă din anul 264 era noastră, a fost adus în Europa în secolul al XVII-lea. În domeniul științelor medicale, de o deosebită importanță este tehnica imunizării de certă origine chineză. Nota 2 Este sigur că studiul pulsului și descoperirea empirică a maladiilor de carență în China au influențat gândirea științifică, începând din secolul al XVII-lea până la sfârșitul secolului al 19 lea Închei nota Vaccinarea antivariolică prin inocularea virusului din pustula variolică în nara bolnavului era de uz curent în China, în mod sigur în secolul al XVI-lea, după tradiție chiar din secolul XI, de unde prin Turcia a ajuns să fie practicată de europeni la începutul secolului al XVIII-lea, pentru că în 1796 Edward General să pună la punct vaccinul antivariolic. Gimnastica medicală a fost de asemenea inspirată de exemplul chinezilor. Practica tot mai largă în toată lumea a tratamentului prin acupunctură este o altă contribuție importantă a medicinei chineze. Influența ale științei chineze se pot identifica și în fizica europenilor din secolul al XVIII-lea, în dezvoltarea teoriei ondulatorii sau în cunoștințele de bază ale fenomenului magnetismului. De asemenea, în astronomia practică, precum și în adoptarea coordonatelor ecuatoriale chineze de către părintele astronomiei moderne, Tiho Brahe, la sfârșitul secolului al XVI-lea și care, de atunci, n-au mai fost abandonate. În ceea ce au ele modern, Științele experimentale ce se dezvoltă începând din secolul al XVI-lea se acordă cu concepțiile chineze, absente în tradiția occidentală, magnetism, noțiunea de câmp de forță, ideea de vârtej corpuscular, ideea propagării prin unde, logica combinatorie, concepția unei totalități organice și a autoreglării organismelor. Începând din secolul al XVI-lea, descrierile de călătorie ale misionarilor jezuiți în China au dat de europenilor sugestii de inovații și de reforme sociale fundamentale. În secolul al XVIII-lea continuă să apară în Franța asemenea opere descriptive de mari proporții, una în 16 volume, alta în 34. Știința demografică modernă s-a născut urmând exemplul Chinei. Voban îl sfătuia pe Ludovical 14-lea să procedeze după exemplul chinezilor la recensământul populației. Nota 1. Primele recensăminte ale populației au loc în Canada franceză în 1665 iar în Suedia în 1749. Închei nota. Economia politică a fost impulsionată de gândirea fiziocraților care, ținând seama de importanța acordată de statul chinez agriculturii, au subliniat preeminența producției agricole față de activitatea industrială sau comercială. În filozofie, influența chineză în gândirea lui Lai Nietz, este indubitabilă. Filozoful german întreținea legături strânse cu ezuiții din China. Concepția sa despre ierarhia și ordinea prestabilită a monadelor evocă imediat concepția neoconfuciană despre acel principiu imanent, inerent oricărei ființe, de ordine și de armonie universală, Li. Nici în procesul de formare a gândirii politice moderne europene, influența Chinei nu a fost absentă. Secolul luminilor s-a servit, de exemplul Chinei, în lupta sa contra bisericii, a privilegiilor și abuzurilor feudale, găsind în realitatea chineză modelul unui stat civilizat și prosper, fondat pe rațiune și pe dreptul natural. Citesc, ceea ce au cunoscut mai mult chinezii, ceea ce au cultivat mai mult, ceea ce au perfecționat mai mult, este morala și legile, închei citatul spunea Voltaire. În Franța, instituirea sistemului de examene pentru angajarea și avansarea funcționarilor publici, recrutați după Revoluția franceză din toate clasele sociale, a fost o măsură inspirată de modelul chinei. Totodată, secolul al XVIII-lea a fost și epoca de mare prestigiu în Europa a artei chineze. Adoptarea sau imitarea arhitecturii și grădinelor chineze, a mobilelor, a picturilor și porțelanurilor chineze au contribuit la rafinarea gustului artistic, iar cultul chinezilor pentru natură, cunoscut și apreciat acum de europeni prin produsele lor artistice, a contribuit la exaltarea sentimentului naturii pe care îl va promova școala romantică. Cultura și civilizația japoneză Țara și poporul Perioadele istoriei Japoniei Japonia prezintă cazul unei civilizații care s-a constituit prin masive împrumuturi aproape în toate domeniile și în primul rând din cultura mai veche a Chinei. Nota 1. Japonia Dai Nippon, numele dat de japonezi țărilor Nihon, Japan, sunt forme corupte ale cuvântului chinez Jihpen, locul de origine a soarelui. Jihpen se scrie J-I-H din n Denumirea Nihon a fost întrebuințată oficial de japonezi din anul 670, până atunci numele Japoniei era Yamato. Japonezii își numeau țara și cu alte nume foarte lungi, în realitate, metafore. Potrivit legendelor locale, Japonia datează de la creația lumii de către cuplul divin Izanagi și Izanami, din care descinde zeița soarelui Amaterasu. Închei nota. O vie dorință de cunoaștere, o deosebită perspicacitate și acuitate, un spirit pragmatic, disciplinat și organizat, un atașament ferm de tot ceea ce este practic, au fost caracteristicile intelectuale ale japonezului de-a lungul întregii sale istorii. Cu aceste date proprii, împrumuturile au fost asimilate și personalizate, modificate și adaptate unor condiții obiective și unor exigențe subiective, tradițiilor și structurii mentale proprii. Rezultatul a fost un organism cultural de o inconfundabilă originalitate. Procesul s-a efectuat în condiții grele, mai întâi geografice, suprafața totală a țării, 377.400 de kilometri 2 din care nici 15% nu este cultivabilă, pădurile ocupând 70% este distribuite în peste 500 de insule locuite, cele mai mari și mai importante fiind 4: Hokkaido, Honshu, Shikoku și Kyushu cu munți vulcanici care depășesc 2500 de metri, Fujiama are 3776 de metri, cu peste 50 de vulcani activi, cu 3-4 cutremure în medie înregistrate zilnic și cu 90 taifunuri într-un an, cu variații de climă, tropicală, vara și glacială iarna, cu furtuni și inundații, cu musoni și cicloni care în regiunile de coastă înghit sate întregi, Japonia nu este hotărât dintre țările generos dăruite de natură. Fauna este destul de săracă. Urși, vulpi, maimuțe, bursuci, iar animale domestice, întrucât abia 2,5% din suprafața țării poate fi destinată pășunatului, sunt foarte puține. Porcul și oaia vor rămâne până foarte târziu necunoscute aici, încât interdicția budistă de a se consuma carne nu a întâmpinat dificultăți prea mari în Japonia. În schimb, flora este bogată. Bambusul își găsește și azi nenumărate întrebuiințări, iar peștele... Peste 1200 de specii și cele 700 de varietăți de alge marine asigură o apreciabilă bază alimentară. Unitar și omogen azi, poporul japonez este rezultatul unei fuziuni de elemente etnice diverse. Populația indigenă, Ainu, care l-a început ocupa întregul arhipelag al Japoniei, aparține grupului etnic nord-est asiatic înrudit cu eschimoșii. Nota 1 Populația Ainu, azi pe cale de dispariție, au mai rămas aproximativ 10-12.000 de suflete, trăiește în sudul insulei Sahalin, în arhipelagul Curilelor și în nord-vestul insulei Yezo, cu numele actual Hokkaido. Închei nota Acestea i s-au adăugat două valuri migratorii intrate în area japoneză în epoca neolitică, între secolele 10-5 înaintea erei noastre, primul provenind din vest, din zonele Mongoliei, Coreei și Chinei de Nord. Tipul fizic japonez este apropiat de cel mongolic. Al doilea val a venit din sud, din arhipelagul malaezian și cel indonezian. Conform tradiției, primul împărat, Jimmu, cuceritorul și organizatorul țării, ar fi trăit în secolele 7-6, -VI, înaintea erei noastre, fondând imperiul în momentul urcării sale pe tron, 660, înaintea erei noastre. Dar istoricii situează domnia unui adevărat fondator al statului japonez, un șef al unui clan mai puternic din Est, care și-a impus apoi autoritatea asupra celorlalte clanuri, abia în secolul 1 era noastră. În orice caz, documente scrise lipsind, preistoria Japoniei se prelungește până în secolul 6, era noastră adică până la introducerea budismului, 552, și a scrierii chineze la sfârșitul aceluiași secol, fapt care a făcut posibilă scrierea primei cronici, Kojiki, în anul 712. Kojiki se scrie K-O-J-I-K-I. Până atunci vorbesc doar tradițiile despre Jimu Teno, primul împărat dintr-o serie neîntreruptă până azi, cel actual fiind al 124-lea, despre al 11-lea împărat, Suinin, 29 înaintea erei noastre, 70 a noastră, care a interzit obiceiul barbar al sacrificării servitorilor la moartea stăpânului lor, înlocuindu-l cu simulacre de argilă. Despre Yamato Takeru, secolul 12, cel mai popular erou din această perioadă legendară, devenit personaj frecvent în literatură și în artă și despre mulți alții. Jimu Teno se scrie J-I-M-M-U spațiu T-E-N-N-O Yamato Takeru se scrie Y-A-M-A-T-O spațiu T-A-K-R-U